nderuar selam aleikum ky është takimi ynë radhës në emisionin duke kërkuar përgjigjen ndërsa dhe sot kemi një sër pyetës për të cilat do të përgjigjet hoj Alaudin Abazi hoj selam aleikum mirësairda aleikum selam mirësairje po fillojmë hoj me pyetjen e parë thotë selam aleikum desha me pyet hojun e nderuar se unë dhe burri po kemi dëshirë të adaptojmë një fëmijë edhe pse kemi fëmijë e tonën po pasi kemi kushtet alhamdulillah po kemi dëshirë të adaptoju thjesht me idhën një familje dhe kuptohet me uzun e islam. Pyhët e është se qka në kishët këshilu, si pas islamit a bën apo jo, në bën e halal nëse kemi gabu diqka zotish përbleft. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin, fillimisht lafdrujmë Allahun e madhërishum, i qëmë salavatë dhe salam e pegamberit e ti Muhammadit sallallahu aleyhi wa salam, familjes qova të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Në fillim të kësaj pyetje un vetëm dëshiroj që këtë familje ta përgëzoj këtë burr, këtë grua dhe këtë burr për këtë interesim edhe për këtë iniciativë që dëshirojnë ta marrin, pra që ta ta marrin një fëmijë, një ietim që ka nevojë për për kujdese familare, që ta ta marrin përsipër si për në edukimin dhe për kuidesë nda i ti. Pra ndaj, vërtet, kjo është një, një veprim që duhet të lavdërohet dhe të përgëzohën njërzit e këtilë që mendojnë për të, të bërë një vej për të mirë e, në këtë formë. Dukë i ashtu kësaj edhe faktin se ata nuk janë njërë, dhe më hanë kanë fmitë të tyre, e, por me gjitha te deshirojnë që t'japin kontributin e tyre në edukimin e një fëmije që në një nëse as shikojmë do thotë në, në ato ndjenjat prindrore nuk kanë edhe nevojë që të që të adaptojnë do një fëmijë tjetër megjithatë u ka shkuar mendja që të marrin një fëmijë që ka nevojë për për për kujdese yes. familare që ata ta marrin për sipër prandaj unë i përgëzoj edhe lut sallallahun e madhreshëm që ta realizojnë këtë iniciativë të tyre dhe nuk ka dyshim që që është do thotë një vepër që vlerësohet në islam dhe ka shpërblime të mëdha kur ka edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë një hadith ana wa kafilu al-yatim ka hatayn un i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshim i thot në një rast un dhe për kujdesi ndaj jetimit në xhenet do të kemi sikur se këto dy gishtat e, dhe domthon ka ka ka bashku gishtin tregus me gishtin emesem, me tregu, e mesëm për të treguar afërsinë që do ta ken në ditën e gjykimit apo në xhenet mm këta njerëz që për kujdese ndaj atyre njerëzve atë po doon si shpërdymë i madh. Pastaj edhe Allahu i Madhërisht në Kur'anin famëlar thotë wa yasalunaka an al-yatama qul islahu lahum khair ku Allahu Jellala i drejtoi atë pejgamberin sallallahu alaihi wasalam dhe, dhe i thotë, "dhe nëse ti të pyesin për i yetimet për bonjakët se çfarë të bëjnë me të, atëre uh, thuaju atyre se ju që të jeni të kujdesëm apo të kujdesen për ta është një vepër shumë e mirë. ë mm -hmm. uh, kemi shumë citate në këtë edhe nuk dëshiroj të, të zgjerohem, por vetëm pa ta dëshirë ta potencoj këtë vepër ë mm -hmm. uh, dhe ta uh, ta përmend dhe tregoj vlerën e kësaj për shkakse më të vërtet në rrethana të uh, kohës ka nevojë ka shumë do të thot fëmijë që kanë nevojë për kujdese familjare, qoftë fëmijë të braktisur apo fëmijë do të thot që kanë humbur prindërit e tyre e kështu me radh dhe një punë e ktill është do të thot një gjë që krahas shpërblimit të madh që njeriu e shprehën tek Zoti madhreshëm me këtë punë në atë nitet e në kohë edhe kontribon që të krijojë do thotë një shoqëri me me fëmijë apo me pasardhës të cilët do të edukohen në në ed, me një edukat familare sa më të mirë. Mm -hmm. Kjo është do thotë aspekti i parë, marrja në përkujdese të ndonjë mm -hmm. jetimi. Mirë, por në kët në kët pikë duhet ta cekum edhe një një gjë shumë e rëndësishme dhe kisha kërku do thotë që edhe që opëtsë po në përgjithësi edhe të shikues të tjerë ta kanë parashyrë se siç e si që përmenda pak më herët Islami nxit që njeriu apo familjart apo prindrit të kujdesen për njerëz apo për fëmijë të braktisur dhe për yjetim. Edhe në këtë kemi citate që shumë të shumta disan nga të cilat edhe i përmendëm. Mirë, po kjo nuk nënkupton që një familje t'i lejohet ta marrë një fëmijë të braktisur dhe me adaptim të adaptim do thotë asaj fëmijëve fëmie nën kuptoj edhe t'ia ndryshoj ati edhe emrin e babës, mm. edhe priardjen, edhe të gjitha gjërat tjera e, ligjore juridike. Kjo është ndaluar në Islam për arsyesë se e, me një fjalë për më të qenë shumë shkurt është një lloj falsifikimi apo ndryshimi mm. i identitetit të asaj fëmijëve. Me një fjalë, a i duke qenë një fmi, i një familje, apo një prindit të saktuar, një babë dhe një nani që kanë emër, pavarësisht a janë në jetë ata, apo kanë vdekur, që dikusht ta, ta merë atë fmi, dhe ta bëj fmi të vetin zyrtarisht, dhe të thotë kjo është djali im, dhe të jajep mbi emrin, dhe të jajep emrin e ti edhe në letrat zyrtare, në certifikat e kështu më radhë, kyve prim do thotë nuk është në përputhje me mësimet islame, nuk lejohet. Aje që far lejohet është për kujdesja ndaj fëmive, bonjakve, duke mos ndryshuar identitetin e tyre. I, i marëm ata në, në familje tona, kujdesimin ndaj tyre, si kurse prindrit, mirë po aj fëmi, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të poshasherisht kur fillon do të thotë të vëdijohet dhe është afër moshës madhore duhet ta kuptoj se ku mbetet me një pa, identitet pa të, duhet ta ket ta të jet ta ket qartë se kush janë prindërit e tij mm -hmm. eh, original do thotë real e mos të mendoj apo të të të, të imponohet atë pa vëdijen e tij që filani dhe filania janë prindërit e tij edhe eh, kështu ai jetoj një moshë eh, 10 15 20 vjet apo edhe edhe më shumë edhe herdo kurdo kjo zbulohet pastaj ta kuptoj do thot në një moshë shumë të, të madhe dhe edhe psiqikisht do thot nuk është nuk është normale për për për njeriu do thot që që pas 30 viteve kur ta ka fitu për se, e ka fituar përshtytjen se filani filani janë prindërit e tij pastaj ta kuptoj do thot që kjo nuk ka qenë e sakt. Prandaj sinqeriteti është i nevojshëm edhe në këtë raport pra arsuje se njeri është e vërtet që një jetë ka mundësi të ndryshoj shumë gjera, mirë për janë edhe disa që nuk ka mundësi të ndryshoj, edhe nëse, nëse e shpenzëm pasurin e krejtë sa i bote, si kur se janë prindrit e ti, sikurse që është në nacionaliteti i tij. E kështu me radhë këto nuk ka mundësi të ndryshohen për arsye se janë gjëra që ndodhin dhe është, do thot me dëshirën dhe vullnetin e Zotit të Madhëshëm. Dhe tendenca për të ndryshuar një vepër, një një një veprim i tillë është, do thot edhe e, ndryshim i të vërtetës me një fjalë falsifikim. Pra edhe një herë themi që adoptimi në kuptimin e përkujdesjes së fëmijëve të braktisur, bonjakëve, dha atyre të cilët kanë nevojë çoft duke i marr atë në shtëpi në familje dhe duke i dhënë atë për kujdesjen direkt në çdo moment edhe mshirën familjare atë do thot në gjilin familjar atë respektin e kështu me radh kjo është diçka që enzit okay. e nxit islamin. ë por islamin dalon që vetë adoptimi ashtu siç kuptohet edhe tek ne, por edhe në shumë kultura që njëri, një një fëmijë të mirë të ndryshohet do thotë emrin mbiemri prejardhëa prindrit e tij dhe të të bëhet i timvishet do thotë një familje dhe disa prindër të zaktuar, të cilët nuk kanë lidhje me të, ose edhe nëse kanë lidhje gjaku, në fakt ata nuk janë prindërit e tij, zotë dhe mësmire. Po kalojmë tek pyetja tjetër, thotë asalamu alejkum, deshat pyesojë nëse bartim unaz për shembull zakonisht femrat Gjat marrjes së abdestit, a mëfton të lëvizim unazën pak nga gisht i kurthit për lajm duart, apo sado më të moshmë që ta heqim krejtësisht derisa ta marrim abdesin. Gjat marrjes së abdestit, apo edhe gjat guslit, ajo çfarë është e qartë është se nuk ka nevojë fare të hiqet unaza. Do thotë pavarësisht a jemi duke marr abdes apo jemi në pasim gusull, nuk ka nevojë të hiqet në asnjë formë. Edhe hmm. në kët nuk ka kur farë, kur fare problemi kurse a duhet lëvizur gjat pastrimit të duarve gjat abdesit apo dha gjat pastrimit gjat gusulit a duhet lëvizur unaza apo jo këtë çështje kanë e kanë shtjellu juristët islamnë për librat e tove posaçisht edhe në përlibrat e fikut hanefi dhe ata theksojnë që nëse unaza është e shlir në në gisht që mm -hmm. zakonisht mundet meqenë e e shlir do thotë ha. jo e e, e ngushtë atëre nuk ka nevojë të lëvizet për arsyesë se uji depërton Pra. gjatë pastrimit, e kështu me radhë, gjatë levizje se, se duarve, e kështu me radhë. Mirë po nëse unë aza është ngushtë dhe e, dihet qarë që nuk ka mundësi i televizë, jat pastrimit atëherë është e nevojshme që gjat pastrimit të duarve që unaza paq të lëvizet, kështu që të deportoj uh, uji edhe poshtë unazës. Dhe kjo është ajo çfarë kërkohet dhe varësisht prej rrethanes edhe ashtu duhet të të veprohet, e jo diçka më tepër. Dhe kështu përmendin do thotë uh, dietart efikut në përgjësin uh, kur flasin në lidhje me këtë problematikë. Zoti i dinë më shumë. Ok, lem të kthej pyetja tjetër thotë selam alekum hu nderuar jam 16 vjeçar. Un kurrë kam pasur 8 vjet jam regjistruar në shkollën e ulët të muzikës në instrumentin e pianës dhe aty i kam vazhduar mësimet deri tani që jam edhe i regjistruar në shkollën e mesme të muzikës ku jam duke përfunduar vitin e fundit. Elhamdulillah që Allahu më ka udhëzuar në rrugën e drejtë, por jam në dilem se a të vazhdoj studimet për fakultet të pianos apo të ndroj drejtimin do të thotë kam lexuar shumë libra dhe hadithe të ndryshme dhe asnjë dietar nuk e ka të njëjtin mendim rreth muzikës. Disa thon ç'është e lejuar, disa thon e pa lejuar dhe disa uh, knej as andaj e askundej, do të thotë mendime të ndryshme. Un jam i muzuar thotë që... ç 3-4 muaj, por në familjen tim e asë kush nuk është i uzuar. Baba im ka shpenzuar rrëth 5.000 euro për të mi siguruar kushtet për studimin e pianos dhe ajë dëshiron që unë të vazhdoj studimit në fakultetin e pianos, por në anën tjetër nuk jam i sigur të se andalon, a ndalon feja pianon apo jo. Por edhe në qoftë se ndalon, a duhet të mos dëgjoj babën në një farë mënyrët që përleshëm me të dhe të qoj në dëm të dvite studime apo të vazhdoj studimet në degën e pianos, apo u shpërbleft për përgjigjen tuaj. Nëse e vështrojmë pak rrethona në cilat jetojmë neve në kohën bashkore, vërtet do thotë për të dhënë përgjigje kësaj pyetje ë mm -hmm. duhet duhet do mund do të bëj një çasje pak më të thekët thot, mm -hmm. të thotë problematikës. ë Fillimisht themi se ajo se djetartë kanë mos pajtim në lidhje me muzikën, kjo është e sakt, do thotë, nuk është i shka ere, mirë po nuk është ajo se sësili djetarë ka një mendim të caktuar dhe kemi me djetra mendime. Kjo mm. mund njëri ju do thotë të të hutohët në rrasë se lecën do një liber apo ndo një vështrim të ndo një djetari dhe të kuptoj se ka qëndrime të, të shumta, jo. Ajo çfarë ekziston në, në në lidhje me këtë problematik tek dietarët islam, edhe në të kaluarën, po edhe tek dietarët bashkëkohor, është se kemi një grup të dietarëve, të cilët janë më rikoroz në këtë çështje, mm -hmm. edhe muziken, e ndalojnë muzikën në kuptimin e përdorimit të vegërave muzikore, si kurse çështë edhe pianoja, gitaraja e kështu me radh, me përjashtim të të defit, e kështu me radh edhe ky është një grup i dietarëve që kur e vlersojnë këtë problematikë dhe e trajtojnë do thotë këtë çështje, i përmendin argumentet dhe ë mm çasjen -hmm. ku e mbështetin do thotë këtë qendrim. Në anën tjetër kemi edhe një grup i dietarëve, ë edhe në të kaluarën pa dhe bashkëhor që janë pak më liberal në këtë çështje, mm -hmm. me një fjalë lejojnë disa instrumente muzikore dhe nuk mban atë ndryrimin kategorik karshi e, përdorimit të këtyre veglave muzikore, por, por duket se i kanë disa kufizime. Por, po, janë më liberal. Mh. Dhe këto janë dy ndryshime çfarë që ekzistojnë, nuk ka më shumë. Mm -hmm. Nuk ka dikush që mund të ketë disa prej dietarëve që ndoshta e, gjatë shpjegimit mos të mbajë ndryrim rigoroz, mirë po në praktik preferon do thotë ti largoho aty, mm -hmm. e kështu me radhë. Pra, qëndrimet janë dy, disa që janë më rigoroz dhe disa që janë pak më liberal në këtë. Mirë po, ajo që fardu unë të ceku në këtë trajtim, është ajo që mu që ju e përmendit, është se edhe këta djetartës jetë janë më liberal në këtë, e, kur i bëjnë një vështrim muzike se si e, e, tash e, bëhet ajo në, në kohën bashkohore e, dhe ato nështë, veprime të cilat të ndodhin e, gjatë muzikës dhe formave të muzikës, pas taj janëreve apo lojeve të muzikët cilat përdoren, atër e shohime edhe një grup i madh i tyre kanë rezervat të shumë ta në muziken bashkohore dhe këto janërët cilat janë të njohër asët në botë, prandaj edhe thonë që e, edhe ata djetarë të vjetër të cilat kanë thanë se kjo lejohët, kaqim për qëllim do thot lejimin në në masa shumë të kufizuara dhe jo ato muzikat çoroditse dhe muzika që shoqërohen do thot me me me forma të ndryshme të të dégjenerimit edhe edhe të tejkalimit të kufive edhe të te ritmave e këtu me radh nuk kanë pas për qëllim do thotë këtë lloj të muzikës e lejuar. Mm -hmm. Prandaj duhet ta shpjegoj se edhe ata dietarë të cilë kanë tha, kanë thënë se muzika mund të jetë e lejuar, e, i kanë vendosur disa kufizime që nëse bëjmë përcjelljen e muzikës bashkohore atëherë nuk përputhet me atë që ata e kanë lejuar. Prandaj e, pa zero në vlerësimin e këtyre mm -hmm. qëndrimeve dhe trajtimin e kësaj këtyre argumenteve dhe debatit që është zhvilluar për pra arsyesë se ka shumë çfarë është folur në këtë në në këtë çështje tek kë, në Islam në përgjithësi, themi se nëse i humbtojm argumentet shariaatike, edhe në Kur'anin famlar, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasem, atëherë shohim se kemi një sërë të këtyre citateve që aludojnë disa në formë direkte, disa në formë indirekte se aplikimi i muzikës përdorimi i instrumenteve muzikore është të thëtë një vej për që besimtari e cili dëshiron me qeni përkushtum da i zotit të madrëshem duhet të i largohet asaj edhe mos jetë dhe mos qëtë të thëtë pjesë e praktikës e ti. E, për faktin se mduket se dhe me heret një vej kemi përmend disa argumente, disa hadithe, ajete, nuk, nuk dëshiraj të ndalem në të, por them se ky është do të thotë që ndrimi vërehet se është ndrimi më i saktë që një besimtar i cili dëshiron të menjeni përkushtuar ndaj Zotit të madhreshëm edhe në rrugën e tij, atëherë do ishte që të ishte e drejtë ai mos të prekupohet me me muzikën, me zhanrët, me mjetet, e, e, këto instrumentet muzikore në përgjithësi, por të angazhojë do të thotë me veprime dhe punë tjera të cilat janë do të thotë në krahas që janë do të thotë e, në shërbim të krahasit është ai do thotë ne ato vepra në nda i nënshtrua ndaj Zotit të Madhreshëm në të njëjti kohë janë veprimet e cilat janë në shërbim të shoqërisë dhe ndikojnë do thotë në në përpërimin e e e e, e shoqërisë do thotë njerëzve në përgjithësi sikurse që janë do thotë drejtimet e tjera që kontribuojnë do thotë për e, pozitivisht, do të thot, në mbarvojtjen e shoqiri, si kur që mund tjetë themi kushtimish mjekësia apo ndo një lëmi tjetër. Pra ndaj, kjo është me esakta. E, kjo, derim të të neve ha. shpjegum në lidhje me trajtimin e muzikës në islam dhe e, vështrimin e, e, që i bëhet, do të thot, nga mësimet mm -hmm. islam e asaj. Kurse në rasin konkret, e, kjo ideal, vërtet, nëse e shohim, do të thot, rathane në ti, që ka një kohë të gjatë që ka shpenzuar mm. do thot në mësimin e e pianos dhe kë, kë, e përdorimin e këtij instrumenti muzikor dhe ndoshta dikush do thot se nëse i themi tash që ta lëkët atëherë do të ishte kjo një humbje por sido çoft un them se ka shumë njerëz që ndoshta me vite e me vite mirë ndosht me punë të ndryshme, e që në fakt ato punë ndosht nuk janë ndosht punë e hajrit, edhe nuk janë punë ndosht që janë të lejuara. Dhe besimtari në atë moment që e kupton ndosht një vepër që nuk është e mirë, largohet pavarësisht ndosht sa ka qenë i angazhuar apo sa thellë ka shku ndosht në atë vepër edhe orientohet në atë që është që është do thotë pozitive edhe është më mirë për të. Ky djalosh është në moshën e re mm -hmm. dhe ka mundësi çfarë do profesione që rrok do thotë në këtë mosh mund ta aftësoj dhe ta profesionalizoj në një formë më të mirë. Mm -hmm. Prandaj le të mundohet të orientohet do thotë në një profesion që e sheh veten se ka prirje dhe që është do thotë në në në fakt me të i kontribuant të thotë shoqërisë dhe është do të thot një profesion pak më më më i mirë se sa profesioni i muzikës. Kurse ballavazimi me prindin gjithashtu është një ballavazim që duhet të i kaluar, ajo është se çësia duhet meqen në atë formë që nuk duhet të jetë të thot një ndryshim radikal te ky djal, për shkak se mëspara është në moshën e re dhe ndikimi i prindit, edhe për kujdesin e prindit është në atë në atë situatë ka mundsi të thotë që që krijoj shumë ë ë konflikt ose edhe edhe edhe hidrime të panevojshme në mes të të këtij djali dhe prindi. Prandaj të mundohet të jetë orientimi gradual, duke mos heqë dorë tërësisht të thotë nga ajo veprë, pasi që është i ri edhe ka nevoj, dhe ka nevojë do të thotë që edhe prindrit këtë ndryshim ta vëreni si rezultat i rëthënav e jo do të thotë si diçka ndryshim radikal që mund të shkaktojë do të thash shqesim atyre prindërve që nëse ndalemi nga këndi i tyre kanë von kontributin e tyre mundin e tyre që ai djalë të të të të bëj atë që e ka bër deri më tani. Prandaj tiet do thot në një form, do thot pak më graduale, duke u dëshmuar atyre se ky djalë ka do thot edhe prirje të tjera dhe angazhime mund angazhoj në ndonjë drejtim tjetër dhe duke tregu do thot suksesin edhe në këto punë, besoj që me kalimin e kohës do të, do të pajtohen edhe prindrit dhe në këtë form ne arrim do thot që ky djalë ky djalë Nëse arrim që ky djalë ta tejkaloj, do thotë edhe me ballafaçimin me prindrit, Zoti i dhe mësmire. Kalojmë tani tek një pyetje tjetër, duke dëshirour të shkëdëlarohet se ky djaloshtë gjej zgjidhjen, pasi që ashtu siç përmendët hoj është i ri dhe ka ka jetën përpara, siç e thon. E pyeti radhës të hojë nderuar desh të di mendimin tuaj për disa humorista që po bëjnë shaka me fen. Çfarë mëkatit madh bëjnë ata? Vërtet e thotë ky problem tash është një fenomen shumë i përhapur në në shoqërinë tonë posaçërisht dhe nuk është rast i rrallë që njerëzit që kanë zanat, do thotë me bë ba shaka dhe hajgare në për në për media apo në për rajonat në ndryshme ta përdorin edhe fen si e, objekt i shakasave dhe hajgareve apo njerëzit që janë të fesë me një fjalë do thotë fetar apo edhe edhe vet Islamin në përgjithësi dhe duke me ndu se në këtë formë, ajo që farë bëjnë ata është vetëm që përdorin, do thot, këtë metodë që ti shtinë të qire të, të qeshin. Kjo është, do thot, një vepër që nuk është pune vogëlë. Nuk duhet të nisëm nga i fakti se me, këtë, me këto veprime ata shkaktojnë, do thot, hidrimin, mërzitjen e shumë besimtarve muslimanë edhe prandaj edhe ka pas raste që kanë qenë të ndër mm reagimet -hmm. në raste të ndryshme kur kur janë bërë do të thotë disa disa hajgarë të kësaj natyre duke lënë anash kët, po unë punojmë nga fakti se hajgarët e këtilla, shakatë e këtilla shakat në disa raste apo them më mirë në shumë raste mund ta shpijë njeriu edhe në në mosbesim, në kufër mm -hmm dhe kjo që e them un nuk është të thot një gjë vetëm që po e përmendi un por kjo është e vërtetuar edhe edhe në një rast konkret në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai rasti është se me një rast kan, kan në një rast kanë kanë qenë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një rrugë duke udhëtuar së bashku me pejgamberin lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të dhe duke i erë rrugës ka shin një grup i munafikëve do të thotë duftyrsav që në fakt e, tan janë paraqitse janë besimtar por ata ishin nuk ishin besimtarë dhe ata ishin në shoqëri të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe udhtonin së bashku me të dhe ata në mesveti duke bër shaka të ndryshme e bën edhe një shaka me anë të secilës i përcyeshin shoktë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por jo të gjithë shokët në grup i shokëve që dalloheshin se ishin do të thotë njerëz që e përqesheshin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe lexonin shumë Kur'anin edhe e njihnin atë shumë mirë dhe kta i përqesheshin muad grup. Ë mm -hmm. duke duke thënë se kta janë njerëz që ju kanë rritur barçe do të thotë nga ushqimi i shumë, pastaj njerëz do thotë që let e, kur kur balafacion me armikun do thot ikun e, do thot haj gare të ksoj natyre që ishin shumë të lehta mirë po si rezultat i këtyre shakave Allah xhalla wala ezbret do thot një ajet që këta njerëz kanë bër mosbesim për shkak se i kanë fyu edhe i kanë ofenduar me shaka të tyre muslimantë tasjet kanë qenë për kushtun nga Zoti i Madhëreshëm, jo individat e caktuar, mm -hmm. por e kanë e kanë ofenduar do të thotë fen, prandaj edhe kanë dalë prej prej fesë dhe kanë bërë mosbesim. Edhe ky fakt ne na na jep të kuptojmë se eh, shumë lehtë do thotë në disa raste ato shaka të cilët i bëjnë do thotë ta njerëz mund të vinë do thotë në një situatë që ata ata ta, ta, ta mohojnë fen, eh, do që mos sien ata të vëdihshëm për kët për kët veprim. Eh, ahtu siç ka ndodë do thot me me kët grup të të të njerëzve që ishin shoqëruar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj un çfaru ke shahthan atyre njerëzve, të cilët e përdorin si objekte shakaje fen dhe islamit në përgjithësi apo njerëz të fesë në përgjithësi, u them që të ken frikë Zotin dhe të mundohen do thot apo kanë me që farë të bëjnë shakad në kohën bashkohore mjaftë gjera dhe tilajnë do thotë të rehatë, do thotë fenë dhe, dhe njerëzit e fesë dhe mos të mirën me ta për arësuje se kjo nuk u shkakton dëmë atyre njerëzit, po u shkakton dëmë atyre vetë, mm. ashtu si që e përmenda pak me heret. Kurse e, masës apo publiku që i shikon këta, mos lejojnë do thotë që ata ti udheqin e uh, ç uh, publiku publiku të EC mas tyre vetëm si rezultat uh, se ata njerëz do thotë janë shumë dëfrysë e zbavicis që t'lejojm do thotë që ta ne përkëmbin çdo gjë që ata ata dëshirojnë apo kanë aps çoft edhe fein ton po tu tu them do thot nga ata që demonstrojnë qoftë do thot me an të reagimeve të ndryshme tash reagime bashkëkohore qoftë me internet, me shkrime të ndryshme, me komunikime me këta njerëz që tua bëjmë dije se e, këtu është ai kufiri që nuk duhet të tejkaluar, qoftë edhe me me bojkotim do thot atyre humoristave që e përdorin këtë, do thot e përdorin do thot fancy objekte shakaje në këtë fond të bëjmë atyre ë them kushtimisht presion që ata të vetëdijsohen dhe mos të mos ta bëjnë do thotë në në ato pikat e tyre ë objekt shkakojë do thotë edhe edhe fenë Zoti i dhem smirit. Po atëherë huaj është koha tani të bëj një postë të shkurtër më pas tri kthehemi me çështjet e tjera. Shkuos standardor kthehemi më pas pak për të kuptuar se nëse personi përdor alkoolin çka ndodh me të pas 40 ditësh ndërrimin e kthehemi pas pak. Të ndroruar më çu rkthem në pjesën e dytë të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen dhe po flasim me Hoxhën Alaudin Abazin rreth pyetjeve që na keni dërguar në pyetje csavisks.com. A tërheq jot kam pirë shampanjë, por e kam pirsi eh, disi për hatër, eh, mund të them. Jeto jasht vende që eh, kam kam qenë 3 muaj pa punë dhe eh, pas vitit të ri, do të thotë eh, me datën 1 janar 2013 të më thiri një shok uh, që të shkoj në punë në një pizzeri. Aty për asë të filloj puna, at, ata e hapën një shampajnë dhe më bushen gotat për të pirë dhe sigurisht më bushen edhe mua, por fatkecisht unë nuk munda uh, me u thënë jo, e di që sështë dasht me pi, por unë kam shku me të qëdim që nëse veproj me, këtë, pra me këta të pi, vetëm pak, do shta më mbajnë në pun dhe kam pyrë veç një goj. Ata filluan, filluan të më mbushin, por unë gjithë një kam derdhë se isha në kuzhin edhe ato nuk më shihnin se a e pi apo jo. E qka duhet them me këtë rast e kam gjetë kurani në gjuhë në Shqipë këtu ku jetoj, Edhe kam dëshirë me leximu desha të pyese a më e fillu apo jo apo duhet me prit 40 ditë sepse ka dëgjuar se nuk nuk lejohet të të, të lejohet Kurani sepse mbetet njeriu pa iman. Çfarë përpëjdit të keni huaj? Fillimisht rasti, i cili e përmend do thotë ky i ri dhe ky musliman është një rast që fatkesisht janë pre e kësaj shumë musliman qoftë dhe të të këne apo dhe në botë në përgjësi, që fatkesisht si rezultat i mos njohje së fes, e, endi në vetë-vetën e ti një loj e, e, të kurje, apo në nënqmimi në vetë-vetën e ti, mm -hmm. pse aj është musliman, apo Ta. pse aj duhet të stopoj vetën nga disa veprimet saktuar, si rezultat i fesë ti. E, si kurse që është rasti konkret, aj kur ka qenë në një mes që është konsumuo alkool e apo ofru alkool si rezultat i festës i hapjes së atij mm. restoranti që ka ndivën kësh që të deklarojë se apo refuzoi pijen për dy arsye para se është musliman dhe ka ndivën që nëse e ekspozon atë ka mundësi që dikush të ketë kuptoi e kështu me radhë, por ka qenë ndoshta ai interesi tjetër që ndoshta është frikuqje mos pa pë, mos pa e largoj nga puna si rezultat i këtij refuzimi mm. në përgjithësi fillimisht nëse ndalim në në këtë rast konkret themi se mos konsumimi i alkoolit fatmirësisht nuk është një një akt i vetëm musliman ve kemi njerëz të shumtë që janë krishter apo ndonjë feje tjetër që nuk konsumojnë alkoolin dhe shumë normale është që nëse dikushtë ofronë dhe të të një gotë alkohol, që ty të të ushë që nuk e konsumoj, pa u deklaru hapta se je musliman, apo arsujet pëse pëse nuk konsumon. Pra arsujet se kemi shumë njështë, si që thash pak më heret, që përshkakt shëndetit, apo vetë parimet që i ka, nuk e konsumon alkoholin. Po dhe të njëti në ko, posa që rështë dhe të të të në, në përrendim, un me sa idi dhe nga kontaktet e cilat kemi pas edhe në rrethana të ndryshme të cilat kemi biseduar do thot me njerëz të ndryshëm nëse një person deklarohet për një identitet do thot fetar ë mispaku çka mund do thot të, të kompleksohen janë ata e, në Evropë Pala. do thot kjo kompleksivitet mund të me të, të ballavaqëu në rrethana tona kur ka qenë do thot ajo koha e komunizmit edhe fatkesisht në atë kohë kur njerëzit jenë deklaru se jenë fetarë, jenë në nëqmu, jenë përbuzë, apo ju kanë byllur dyrtë, mm -hmm. dhe kjo ka qenë rrëthana për atë kohë. Për në kohë në bashkohore, edhe në përendim, kjo nuk ka qenë kur. Pra ndaj edhe kjo mentalitet fatkesisht që ka, ka jetu, dhe thot, me vite të këni, tash mundohemi se ashtu është endë, dhe thot, bota, që nëse ne deklarohemi për praktikën fetare, dikush do të na diskriminoj apo dikush do të na nënqëmoj e kështu i asesi. Un jam shumë i sigurt dhe vet do thot në në praktik kam has në rrethana të ndryshme edhe në biseda me me njerëz të cilët janë identifikuar njerëzve të huaj, po të them kushtimisht në Perëndim, se i takojnë besimit fetar Islam dhe praktikojnë namazin apo praktikojnë mos konsumimin e alkoolit apo mos konsumimin konsumimin e mishit derit në kundërshtën ata kët e kanë marr si një person i cili unbahet parimeve të tyre të të saj dhe kanë marrë si një lloj do thot karakteri që e kanë respektu dhe jo mundu do thot më ofru diçka që ai do të ka mundsi të konsumojë në anën tjetër nëse njeriu e, e dëshmon një labilitet në kët në kët çështje se ne vedim të gjithë se një njëri i cili e ka një emër të zaktuar apo është shqiptar i ardhën nga Kosova mm -hmm. në një mes dhe të gjithë ata i din se është musliman ha. dhe dëshmija labilitetit le, që të konsumoj alkoholin për hatër të dikujt e kështu me radhë në sytë e atyre njërzve reflektën dhe thotë mos seriëzitet mm -hmm. dhe reflektën një karakter të dopt prandaj ne vendoshta mendojmë me këtë veprim po bëjmë do thotë diçka për të hyrë në hatër dikujt, mirë po në të kundërtën kjo ndodh që ai e, të të zhgënjehet nga ky karakter i dob që ai e, person do thotë tenton do thotë më u bë apo më ia bë shefin dikujt duke i shkelur parimet e veta të cilat i ka. Prandaj kjo nuk duhet me ard në pyetje. Ka qen shumë e thjesht për të që ai të refuzoj do thotë në kuptimin jo aspekt rebelus thotë se un nuk pimë ju e kështu me radhë por të thot që nuk e konsumoj alkoholin, ose edhe në qëto rrëthana kur hapet ajo të arsuetohet për, për dhe të largohet nga aj vend, mm -hmm. qoft duke shku do thot në banjën, në toalet, apo duke bërë në një veprim të caktuar, që mos të nënkuptohet që aj refuzan e kështu më radh, ka mujtë do thot të i kësaj rrëthane e mos të ju bashkohet në atyre në atë veprim. Si do qoftë, kjo ka qenë do thot një gabim që e ka bërë këj, dhe uh, inshallah lusim Zotin e Madhreshun që në ardhen nuk do ta përsëris dhe të mbahet parimet e tij dhe të edhe nëse deklarohet çfarë se nuk i konsumon po, e konsumon alkoolin po kuranit, kurse, për sa i përket leximit të Kuranit sot kurse është për sa i përket leximit të Kuranit apo faljes së namazit është e vërtet edhe më herët neve kemi shpjeguar se ka hadithe që pygmalem sallallam thotë që ai njeriu i cili konsumon alkoolin Allahu i madhrisu nuk ia ja pranon namazin 40 ditë, por qëllimi i pranimit namazit këtu nuk është për qëllim që ai të stopojët dhe të ndaloj veten mos të fale të fare, por qëllimi është që arritja e shpërblimeve, se ai është është falja namazi është obligim dhe ai duhet ta falë pavarësisht ka pirë alkohol apo nuk ka pirë. Dhe në atë moment që njeri ju e kupton do mos dëshmërin e faljes i namazit, a i duhet ta, ta falë atë, jo me preteksin se ta shumë kam pirë alkohol dhe duhet qëndroj 20 dit, pas 20 dit e të filloj të falem. Jo, a i pendohet të e zoti madrën shumë për atë veper, kërkon falje, i bjen pishman me një fjal mm -hmm. edhe e vendos në vetën e ti që mosti kthehet ati më kati edhe në atë moment dhe të filloj të falë namazin, pavarësisht, nëse është jo, jo e, disa dit, po edhe qoftë momente e, të vazhdoj falje në namazit dhe praktikimin e fest në përgjësi. Zoti di më smirë. Të redot kalojm tek një pyetje tjetër, thotë ta mund të na tregoni se a kemi gusull të plot nëse edhe pas pastrimit kemi shenjë, kemi shenjë të dyshimit. Nëse njeriu është në gjendje ne papastërtis, si i themi në gjuhën e tonë do thotë gjynyp me një fjalë i papastër dhe hyn në banjë dhe pastrohet, e bën guslin në tërsi dhe pasi që të pastrohet, themi kushtimisht gjat urinimit e rihet diçka nga organi i tij, atëherë në këtë rast nuk ka nevojë ta përsërisë, do thotë pastrimin, mjafton thot, të thotë ta pastroj organin dhe të merr abdes dhe me këtë e, është iliruar, thot, nga Zotit i liruar do thotë nga pastrimi. Zoti i mëshmire. Pak. Kalem tek pyetja e radhës, nëse shkëput një lidhje vetëm miqësie për shkak të ndonjë provokimi, provokimi të vazhdueshëm nga ana e një gruaje. E kam gjyneon nëse unë mendoj që mos vizitimi kësaj familje e pakson mundsinë e fitness që këmë ngullë të bëjë në format të ndryshme kjo gruja. Edhe pasë sëndarjës e ndjenjeve të burave, graveve që ajo gjenë pre tekst të hyjë andej, duke provokuar me zërin dhe sjelin e saj. A bëjë më katë nëse unë insistoj të mësë kemë hyrje dalje me këtë familje, dërsa me shkuj të vazhdojnë të takohen në vendet të tjera. Pa elaboruar përmbajtën e kësaj pyetje për arsye se për mua nuk është shumë e kuptuash me mm -hmm. sa është afërësia në mes të, të këtyre dy familje, pas taj rëthanat radh, e kështu më radhë, praktika islami e kështu më radhë. Ne ve themi se nëse një marrë shkull, respektivisht një femër, endinë vetën se mund të bi në mëkat provokot dhe mund të bi në mëkat në një shëshri të caktuar, pavarësisht ashtekte afer mit abonendo një ndaj e kështu me radh atëra ai duhet të largohet asaj ndaje qoftë edhe në shtëpinë babait të saj okay. dhe babait të tij jo do të thonë në një vend tjetër për arsye se njeriu nuk duhet ta ekspozojë veten në një në një situatë që të bie në një në mëkat okay. dhe për këtë rrethon ai duhet ti ti ti bëj do të thotë këto veprime edhe në kët në të kundërtën ka shpërblim për arsye se ai e ka e kanë mbyllë do thotë një derë nga e cila ka pas mundësi do thotë të të të bie në mëkat. Dhe si zaventim ashtu siç e përmend do thotë në këtë pyetje mund të jenë do thotë ose ndajat e ndara, mirëpo edhe nëse kjo nuk është nuk është zgjidhje, atëre të jenë takime të jashtë shtëpisë asaj gruaje, qoftë do thotë në ndonjë vend i caktuar ku burrat rrinë veç dhe diskutojnë edhe rrinë duke mos ju ekspozu do thotë situatave të atilla që mund të mund të njëriju të bje në mëkatë, zotit dhe më smirë. Ndërkajtës një shikuës e në ka shkurë disa uh, pyjë, tje thotë nëse fillon pak cikli menstrual me në gjyrë kafe, pra ndaj, pastaj ndalet gati 2-3 dit, uh, nuk kam sekrecion të vazhduhshën, por është i ndërprerë. Pastaj pra fillon me dhemjit më dha dhe kojë pas trimit zxatë më shumë se zakonisht, para më shumë se 7-10 uh, dit. Etjeli pastaj është në formë të perrit me ngjyrë kafe të qelët. Si duhet të bër për namazin për ditët që ka filluar dhe është ndërperr për ato 2-3 ditë që ju përmendën më herët? Po ashtu për këtë fazën e pastrimit sa lahem, falem, pas një kohe shoqë që nuk jam pastruar tërësisht, kur duhet filluar të filluar namazë saktësisht? Ë para si të përgjigjëm kësaj pyetjeje, them se situata apo problemet me të cilat ballafaqohet gruaja në fazën e menstruacioneve të përmuajshmeve është një fazë është do thotë një probleme të natyrave të ndryshme. Mm -hmm. Prandaj edhe përgjigjet rreth asaj i nënshtrohen shumë do thotë trajtimit të tyre në bazë të asaj se si përshkruhet situata edhe rrethona. Unë duke u larguar do thotë nga ky përshkrim do thotë konkret mm -hmm. për arsyesë se nuk është edhe shumë i qartë. Mm -hmm. them se gruaja i ka kryesisht dy periudha, periudha kur është ajo e pastër mm -hmm. dhe periudha kur është thot në në fazën e të përmuajshmeve apo menstruacioneve. Mm -hmm. Dhe zakonisht tek femra dihet qartë se sa është ajo periudha e përmuajshmeve, mund të jetë tek disa 3 ditë, tek disa 4, 5, 6 e varësisht do thot e, dhe kjo është do thot e, standarde tek secila grua, një grua me një fjalë një grua nëse i ka 5 ditë për muajshmet, ai zakonisht vazdon të thotë në atë periudhë dhe ai ndryshim nuk ndodh përveç në në disa rrethana të caktuara. Etas nëse një grua e dinë se në vetveten e saj periudha periudha e saj është të thotë 5 ditë apo 6 ditë apo 7 ditë. Edhe kur është afër kësaj periudhe Fillon do thotë do thotë ajo rrjedhja e sekresioneve të gjakut e kështu me radhë, ajo e ndërpre namazin edhe axjerimin. Ëh kam unsi në këtë periudhë 7 ditore që të jetë një kohë, qoftë një ditë apo dy që ajo mos sheh do thotë sekresion. Ëh do thotë gjak. Në këtë rrethon ajo nuk e fillon namazin më njëherë. Por rindot thot ashtu edhe pse nuk pse e sheh do thot se është e pastër. Dhe pas nëse rikthehet kjo pas 2 dit e 3, ajo periud ka qenë do thot periud e menstruacionit, por, por se ajo rjedhe e gjakut nga njëherë ndalet përshkak të thot të grumbullimit edhe rrëthanave të ndryshme e, shëndetsore. Mm -hmm. Pra ndaj, ajo periud logaritet periud e menstruacioneve, pavarësisht a ka gjak deri, a, apo jo, deri sa të përfundohen ato dit. Kur të përfundohen ato dit mm -hmm. dhe e shehë do thot gruaja pastrimin, do thot është do thot nëse ditit e sa jenë 7, dhe pas ditës së 7 ajo vrend do thotë se është pastruar tërësisht, hyn dhe pastrohet. Mm -hmm. Dhe nëse pastrohet tërësisht dhe kalon do thot një një kohë prej një dite apo dy ditë Pas taj shëhtë të thotë prapë gjak, apo fije të gjakut e kështu me radhë, atërën kjo konsiderurët periud e istihadës dhe ajo kërko nuk e le namazin, por e vazhdo në faljen e namazin, mirë po me rabdes pasë gjitho rasti kur shëhtë të thotë gjak të këtilë. Zotë i dimës mirë. Pytja tjetër e kësaj shikuës e thotë nëse kam të nevojshme prej sihrit, ledzimin e El Bekares qdo dit. E në kohët Ramazanit është më prioritet ledzimi kësaj Suraj apo ledzimi i Tërkuranit, si dhe është më prioritet të dikri i mëngjesit dhe i mbrëmis apo ledzimi i Kuranit pas Sabahut apo pas i kjindis si të koordinohem me prioritetet. E, karhasimi këture dheprimeve apo adhurimeve apo adhënja prioritet njërës ndaj tjetërës është... E, është shumë relative, nuk është nuk është mirë të thotë jemi të thotë shumë specifik në këtë për faktin se më së pari ato lutjet e mngjesit të mbrëmjes Është një lutje që cilat besimtar i mund t'i bëj, do thot me kalimin e kohës ose në, për nëse themi kushtimisht për një muaj ditë vazhdon çdo ditë ti thot ato, pas një muaje ato msohnel përmendesh. Qësto mm -hmm. që njeriu ka mundsi ato ti thot edhe gjatë kryerjes së disa punëve mm -hmm. dhe mos t'llogaritet se ajo, ajo duhet të ulet tek thehet ka kibla ta merr librin ta lexoj dhe te te t'mer kohë për 20 minuta e kështu me radh. Po ato mund ti bëj edhe duke duke bërë ndonjë veper apo duke ecur mm -hmm. e kështu me radh, kështu që ato mund të lexojnë edhe në rrafana të ktilla. Kështu që e, nëse e bën kët në kët në, kët, në këto rrafana atë lezimin mm -hmm. ti kushtoj kujdes të thot lezimin e Kuranit në një kohë të caktuar gjatë ditës, do e ma e drejt të ishte më i drejtë të veprojë në kët formë kurse në rastin e favorizimit atë lexoj një sure të caktuar apo të lexoj do thot Kur'anin në në në përgjithësi edhe kjo është shumë relative. ë mm -hmm. nëse është do thot koha e, se edhe leximi i një sure të veçantë edhe leximi i Kur'anit në përgjithësi është ibadet që njeriu nuk nuk do duhet do thot ta ta ta neglizhoj apo t'i jap prioritet njerës ndaj thejes për arsye se është një ibadet i, i njëjtë. Mirë po nëse njeriu ë lexzon vazhdimisht një sure të caktuar për një periudhë të, të gjatë dhe e forcon atë atë ndoshta më e drejtë do të ishte që të lexojë edhe pjesë tjera të Kuranit për shkak të thotë të forcimit të leximit dhe shqiptimit të atyre fjalëve të Allahut të Madhërisht të reja të cilat ndoshta nuk i nuk i nuk i, nuk i thotë gjithherë dhe prandaj do të ishte më e drejtë të lexojë e të Kur'anit se sa të fokusohet vetëm në një sure të veçantë Për, përveç në disa raste të caktuara nuk mendoj që nëse një njeriu ka problem me sihrin që ai duhet kufizohet vetëm me surën Al-Baqara por edhe edhe pjesë tjera të Kur'anit kanë të njëjtin vlerë sikurse sikurse surja Baqara prandaj leximi i Kur'anit në përgjithësi faz pas faze çdo ditë do thotë një një pjesë e caktuar do të ishte më e drejtë sesa të kufizohemi vetëm me njësure. Zotit i dhe mësmirë. Pyqje Cezër tëthë, a ka lutje në mburoja në muslimanit të këdhikri mëngjesë dhe imbrëmjes, do a lutje me transmitim daith, nëse po cilat janë? Filimisht, transmitim daith, do tëthë transmitim i do. Do tëthëta, mm -hmm. i zinjëri i transmituusve nuk arrinë shkallën e besu e shmëris. Theme se në përgjësi a lutjet e cilat janë të përmendura në këtë libër, edhe lutjet e mëngjesit, edhe mbrëmjes, po edhe lutjet tjera në përgjithësi janë të vërtetuara dhe arrin shkallën e vërtetësisë, qoftë thotë të sakta apo hadithe të mira. Ë janë disa pjesë apo disa lutje të caktuara për të cilat ka polemik tek disa dietar apo ekspertë thotë fushës e hadithit që nuk japin thotë në të gjitha këtyre haditheve apo këtyre lutjeve nuk i japin gradën e saktësisë sahih, mirë po ato gjithsesi arrin të thotë shkollën e Hasenit. Si të thotë, që ato tlexohen do thotë janë do thotë janë të mbështetura në argumente të qarta dhe e, që të refuzohet diçka këto lutje nuk është e drejt për për besim tonit. Dhe do të lezëm e dhe pytjën e fundit për sot. Në konë, kurjaci e shënon në orën në 0.006 minuta pas mes natës i pas takvimit në vendet të Evropës. Si mund të falim jacin dhe namazin e sabaut pas që im sako është preores 2.20, ndërsa lindja gjedit në 5.27 minuta. Në këso rraste si duhet dhe përpër? Vërtet dhe thot, këto rraste janë shumë specifik dhe djetarë bashkohor i trajtojnë këto problematika dhe kemi shumë akademi dhe institucionit dhe thot shkendësore fetare të cilat e bëjnë dhe thot hullumtimin e këtyre problematikave bashkohore dhe i trajtojnë ato dhe konkluzat e tyre në lidhje me me ato vende ku yatësia është shumë e vështirë dhe sabahi është shumë heret e çëndrojnë atë se besimtarët në ato vende besimtarët që të jetojnë në ato vende ku ka ndryshim të natës avë ditës brenda 24 orëve me një fjalë ka lindje të diellit dhe perëndim të diellit brenda 24 orëve atëra du, duhet të përmbahen e, e do thot e, takvimit apo kohës namazeve mm. ashtu siç janë para pa do thot që koha e savait falet pak para, para lindjes së diellit dreka të falet në gjysmë të ditës ikindja të falet kur fillon do thot e, të anonoj do thot dielli apo të bëhet hija e një personi sa dyfishi i tij e kështu me radh tu përmbat këtyre pikpamjeve këtyre do thot llogarive të ndryshimit apo të lëvizjes së diellit ë gjithashtu edhe faljen e acidës duhet të bër do thot në atko është shumë normale që është vështirë do thot që të aplikohet posaçërisht për ata për ata njerëz se cilët janë puntorr edhe ju duhet atyre të zgjohen disa herë gjatë ditës apo gjatë natës që ta falin namazin, megjithatë, ë në rrethana normale ata duhet të përmbahen kësaj llogarie, që edhe nëse orsiacia për shembull në 12 të natës ta falin ather, e jo ta falin më herët apo shumë më vonë, ë si rezultat do thotë i kohës shumë të vonshme të të këtij kohë. Ka mundsi në disa rrethana specifike apo nëse ë besimtari është në punë, nuk kam mundësi të thot me më ju përmbajti këty ë do thot këti orari të saktuar të ket përjashtime, në ato raste është lehtësi me që besimtari do thot ta fal akshamin edhe yatin të bashkuar, qoft në kohën e akshamit, qoft në kohën e yatis, ose pastaj ta fal drekën edhe kundin, gjithashtu të bashkuar qoft në konë drekës qoft në konë ikindis mirëpo kjo çdo thot në raste specifike kur apo të jashtëzakonshme kur njeriu nuk ka mundsi apo nuk nuk mundet dot të përbahet këtyre ararave ashtu si duhet zoti di më së miri të rahoj kjo është fundi i misionit falnderi që na shoqëruat edh unj falënderoj për ftesën shkojse ndërruar arritëm në fund të misionit të sotëm duke kërkuar përgjigje ndersa ju vazhdoni të na shkruani në pyetje qsi vizka.com për të na i tërguar problematika të ue më pas uh, hoxat do të i përgjigjit këtu në studion, ndërka që ne uh, me njerë pas shkrimi të pyetjesuaj do t'ju këthem një email për t'ju njëftuar se në cilën dit dhe datë do të merë një përgjigjit në pyetjesuaj. Dhe në takim në radhës, selamu aleykum i në beqë. <të>